L'esport del dia. Bona tarda, benvinguts un dia més al nostre programa Esports al Dia, l'espai que cada dia aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Com sempre, rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que un dia més som Francesc Rodés, el control tècnic, i qui us està parlant, Norma Vidal. Molt bona tarda, benvinguts un dia més a Esports al Dia. Avui és dia 20 dijous de novembre, què tal, com esteu? Nosaltres aquí un dia més al vostre costat. Avui dediquem el programa a parlar d'hoquei. Okay. Només us direm un nom, Marco Malat, és la persona que a partir d'ara es farà càrrec del primer equip del Mollet Hockey Club de la nostra ciutat. Parlarem amb ell avui en el nostre programa i coneixerem una mica de primera mà qui és exactament aquesta persona que a partir d'aquest moment, realment a partir d'ahir al vespre, que va ser quan va assistir al primer entrenament, de l'equip, doncs liderarà aquest projecte, aquest primer equip d'aquesta entitat. D'aquesta qüestió doncs en parlarem avui aquí en el nostre programa, en els nostres minuts, així que ja ho sabeu, si voleu conèixer tots els detalls sobre aquest canvi d'entrenador del Mollet Hockey Club i aquest nou projecte que esperem que sigui molt més profitors que l'anterior, seguiu amb nosaltres perquè avui dediquem el nostre programa a parlar d'aquesta qüestió i també tractarem altres temes relacionats amb aquest i amb altres activitats esportives relacionades relacionades amb Mollet del Vallès a la nostra ciutat. Així que ja ho sabeu, si voleu estar ben informats, si voleu conèixer tots aquests detalls i molts d'altres, seguiu amb nosaltres perquè en molts pocs minuts comencem el nostre programa d'avui i parlem, com sempre, d'esports de Mollet del Vallès.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 Ho dèiem al començar. Avui parlem en el nostre programa d'hoquei un dia més i és que aquesta setmana hi ha moltes novetats pel que fa a l'hoquei de Mollet del Vallès, en concret al Mollet Hockey Club. Us expliquem que aquesta entitat compta a partir d'ara amb una nova persona que es fa càrrec del primer equip, és el Marc Comalat i substitueix a Jordi Morote, l'entrenador que fins ara liderava aquest conjunt. Aquest relleu arriba doncs, després que Morote anuncies la passada setmana la seva dimissió i aquest anunci es despega ...obren dels mals resultats que el primer equip de l'entitat... ...ha registrat en el que va de temporada. En les vuit jornades que portem de competició, ...els de Mollet no han aconseguit ni una sola victòria. La temporada passada l'equip ja va tenir alguns problemes... quan el dirigia el tècnic José Luis Paramio. Però amb l'arribada de Morote al vestidor la tendència va canviar... ...i el conjunt va aconseguir, contra tot pronòstic, ...salvar la categoria de primera nacional catalana. Han començar de nou la competició, les coses, però, ...van tornar a complicar-se pels de Mollet. Els primers partits van ser contra equips de la part alta de la taula classificatòria, equips forts de la categoria, per la qual cosa els mals resultats es van atribuir a la qualitat dels rivals. Tot i això, en avançar la temporada, el Mollet s'ha anat trobant amb rivals més assequibles contra els que, ja sigui per mala sort o per desencert, ha acabat perdent. En aquest context, la setmana passada, com us dèiem, Morote va anunciar que renuncia a seguir liderant aquest projecte. Això sí, segons ens va explicar el coordinador del Mollet, Marc Miranda, es tracta d'una desigualitat una que el tècnic va prendre per voluntat pròpia. La decisió ha sigut exclusivament del tècnic. El, la Junta i jo mateix confiàvem molt amb el, el Jordi Morote, però, mira, ha sigut una decisió seva personal, hi ha ja que respectar-la i no, no s'hi pot fer res. La notícia, com us explicàvem ahir, va agafar per sorpresa l'entitat que ràpidament ha hagut de buscar un substitut. El nou responsable de l'equip, Marc Comalat, va entrenar per primer cop ahir al vespre amb els nois de Mollet i va assegurar que caldrà treballar per remuntar. Comalat té 34 anys i és d'Arenys Damunt. Malgrat la seva joventut, es tracta d'una persona amb força experiència en el món de l'hoquei que ha entrenat equips de l'hoquei lliga com per exemple el Voltregà i que la passada temporada va estar al front del Respeig, un conjunt d'alacant l'ACANC que competeix en primera nacional espanyola i que, tot i que la passada temporada va presentar alguns problemes que van fer patir per la seva permanència, finalment es va salvar. Després de liderar el respeig i d'una sèrie de problemes que van sorgir, Comalat va deixar el club i actualment s'estava prenent un any de descans. Tot i això, sembla que la proposta del Mollet va cridar la seva atenció. Per parlar d'aquestes qüestions, avui hem contactat amb en Marc Comalat. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres, senyor Comalat. Podria explicar-nos què és el que ha fet que algú amb la seva experiència, després d'estar a l'Hockey Lliga i a Primera Nacional Espanyola, decideixi acceptar participar en un club tan modest com el Mollet i, sobretot, fer-se càrrec del coer de Primera Nacional Catalana? Bueno, bueno... Uh... Mira, les carreres van com van i he tingut la sort de poder entrar a la Nacional Espanyola i hockey lliga i la veritat és que aquest any en principi hauria d'estar entrenant un equip que és el respecte de la Nacional Espanyola i per coses concretes doncs no s'ha pogut seguir amb el contracte, vaig decidir fer un any sabàtic i bueno, el Mollet m'ha demanat que els diumés un cop de mà amb la meva experiència i els meus coneixements amb lo, lo poc o lo normal que sé, que a veure si podíem sortir de la situació que estaven, és un club que té molts anys d'història, que el conec perquè jo sóc d'anys damunt de tota la vida i bueno, m'ha semblat un bon repte per ajudar se i, bueno, i donar-los un cop de mà després d'aquest primer entrenament que va mantenir amb els nois del Muglià Tocquei Club, i després d'haver vist la tendència de l'equip en les darreres setmanes i en el que va de temporada realment, perquè des de que va començar, com vostè sabrà, des d'aquestes 8 jornades que ha jugat al Muglià Tocquei Club, doncs encara no ha aconseguit guanyar ni un sol partit. No sé quina valoració en fa d'aquesta situació i què és el que considera que falla en aquest equip, si és qüestió de sort, si és de sencer, de desconcentració, què és el que passa amb els nois del Muglià Tocquei Club, i amb aquest conjunt de la nostra ciutat? Bueno, les dinàmiques són molt complicades a vegades i, bueno, em va explicar el senyor Morote, doncs ha fet un bon treball, però a vegades els resultats no surten per a unes coses o per les altres, que a no es poden explicar i es necessita una mica de canvi i, bueno, i jo vinc a assessorar i ajudar i, bueno, i a donar un cop de mà, simplement això i a veure si es pot canviar aquesta dinàmica. Vostè ha parlat d'un canvi en aquesta tendència, però també s'han plantejat d'alguna manera realitzar canvis en quant a la plantilla, és a dir, fer alguna incorporació, alguna baixa. És que el senyor Marc Miranda, en l'entrevista que vam mantenir ahir en el nostre programa, va dir-nos que doncs, valoraven aquesta possibilitat, però que encara no sabíem què és el que passaria. Ens pot donar alguna explicació sobre aquest tema? No, ni m'ho he plantejat de moment. Jo crec que amb el que hi ja, hauria de ser suficient per girar a la truita amb el que s'ha atrevet fins ara, aprofitar-ho i, bueno, si puc aportar alguna cosa més, que és la idea, doncs eh, aprofitar-ho per girar i sempre amb un factor sort eh, la pilota ha d'entrar. Al en principi no està estipulat i realment tampoc és competència meva i competència del club, si en tot cas, però al principi quan amb la gent que hi ha. Ah, ha tingut contacte amb el vestidor ja? Sí, sí, sí, vam estar parlant el dilluns i els hi vaig transmetre la meva manera de treballar les noves sensacions i bueno, tots van estar d'acord i, bueno, i no només jo, hi ha gent que són tècnics i jo vinc ajudar-los a ells perquè també el tirin endavant i bueno, tots estem d'acord, a seguir una línia. I amb tot això, quin és l'ambient i quina és la sensació de cara a aquest proper partit que durant a terme aquest cap de setmana? Bueno, a veure, això quan s'ha de canviar una mica la dinàmica voldrà una mica de temps, una mica de temps perquè Uh, en un partit no es pot fer el canvi en dos entrenos. O sí sigui que intentarem posar unes quatre normes, el partit no és fàcil, però bueno, la idea és amb moltes ganes intentar ja guanyar, puntuar i si no, començar perquè les coses noves que hem treballat, perquè, bueno, perquè en un curt termini doncs, es comencin a veure els resultats. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat a aquests minuts. Aquí es posa el dia el Marc Humalat, que com dèiem és aquesta persona que a partir d'ara es farà càrrec d'aquest primer equip del Mollà Tocquei Club. Esperem parlar amb vostè en alguna altra ocasió per conèixer-nos personalment i de nou doncs, moltíssimes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts. Molt bé, estaré encantat. Doncs amb aquestes paraules de Marco Malat hem arribat al punt final del nostre programa d'avui dijous 20 de novembre. Recordeu que tornarem a ser amb tots vosaltres demà a divendres, a la mateixa hora de sempre, a dos quarts a Ràdio Mollet del Vallès. I com que a divendres, com us expliquem sempre, repasarem els partits que hi ha previstos de cara a aquest cap de setmana per als equips de hoquei, de bàsquet i de futbol de la nostra ciutat. Parlarem de la competició, de la classificació i del que ens espera al cap i a la fi, als nois i a les noies dels equips locals d'aquí de